Välkommen hit idag Maria Hamrefors Tackar, tackar Den här härliga dagen i april När det är så soligt och inför påsk mm. Och idag är jag ju nyfiken på dig sedan jag träffade dig på När vi hade ett ledarförkram för kvinnor på KFK Och du var en förebild Och jag tyckte det var verkligen spännande att Höra din historia Så jag tänkte att resten också skulle kunna få lyssna på den mm. Och idag är ju du vd på Akademibokhandeln vi började där i ja. den branschen. Ja, eh, det stämmer. Jag är vd för Akademibokhandeln som är eh, Sveriges största bokhandelskedja. Vi mm. har ungefär 130 butiker sedan eh, 2013 när vi slog ihop Akademibokhandeln med bokia kedjan mm. som det. fanns på andra mm. håll runt om i landet. Och eh, vi är mitt i en stor förändringsresa mm -hmm. mitt i en, en enorm branschomställning, en liksom strukturell förändring av hela bokbranschen mm -hmm. som är väldigt utmanande för alla aktörer, vare sig man driver bokhandel eller är förläggare eller författare också för den delen tror jag. Vad är det som händer då i hela bokbranschen? Jag Tycker man kan se det som att det är en, en, liksom en strukturomvandling. Det är inte så att vi har någon kris i efterfrågan, att folk har slutat läsa böcker eller så. Så är det absolut inte, utan vi läser ungefär lika mycket som vi har gjort tidigare. Och det är inte heller någon kris i bemärkelsen att det inte finns några som skriver böcker och ger ut böcker. Utan det är egentligen allt däremellan som håller på att förändras. Som ett resultat av den digitala utvecklingen. Eh, ser man på kanaler som, som väcker norr ut i konsumenterna så har näthandeln vuxit på 15, 16, 17 mm. år och tagit större delen av konsumentmarknaden. Mm. Så det är nu den största kanalen. och mycket av det har skett på bekostnad av den traditionella bokhandeln, mm. fackhandeln med böcker. Alltså bokhandeln fysiska där man går och köper. Ja, precis. Har själva försäljningen minskat av böcker totalt sett om man säger bokhandel och digitalt köp? De senaste åren mm. så har marknaden gått ner lite grann. Mm. Men man kan inte säga att det är en dramatisk utveckling mm. utan det är en, liten, det är en svag mm. eh, marknad. Och vi har också sett att böcker har blivit billigare. Mm. Det är ju förstås en fördel för konsumenterna, ja, det det. men totalt sett så tror jag man kan säga att böcker är lite för billiga i Sverige mm. för att systemet egentligen ska, ska liksom fungera. Så man köper alltså lika mycket böcker nästan, men man köper dem på nätet? Man köper många på mm. nätet. Hur ser det ut med den här alltså med läsplattorna, hela det som kommer och läsandet? Hur ser det ut? Det är ju fortfarande väldigt liten del mm. av den svenska marknaden. Tittar man liksom den kommersiella bokmarknaden så är det under en procent. Men det har helt klart ökat. Mm. Och det finns ganska många som lånar e-böcker mm. på bibliotek och en hel del också som köper e-böcker. Mm. Så att det är ju nästa utmaning vi har framför oss tror jag. Man kan säga att liksom se okay, hur stort blir då detta i Sverige. Hur ser det ut i världen med e böcker det varierar ganska mycket. Men i de länder där det har verkligen utvecklats starkt. Och det är framförallt den här anglosaxiska världen. Mm. Så USA och England. Där är det kanske upp i 25 procent av vissa genrer. Mm. Eh, det är ofta eh, lite mer eh, underhållningslitteratur. Deckare, de stora bästsäljarna. Det är där man ser att... På e böckerna Ja, där blir e-böckerna mm. riktigt stora. Och sen kan det ju finnas... Eh, Alltså andra områden där är också stort. Men generellt sett så diskuterar man väl nu vad liksom, är taket? Ja, det. Är, det, är det någonstans 25-30% procent eller hur kommer det att se ut? Den stora utmaningen för dig då som vd på Akademibokhandeln, vad är den? Eh, Vilken oj. lätt fråga eller hur? Ja det var en jättelätt <här> fråga. Tänk om det bara var en utmaning, ja, vilket lätt jobb man skulle ja. ha. Eh, det är, jag tror att man kan... Om man ska sammanfatta så är det väl att driva enormt mycket förändring på kort sikt, mm. alltså på kort tid, mm. på kort sikt. Nu har vi slagit ihop två stora kedjor under förra året, vi har bytt affärssystem, vi har bytt logistikmodeller, vi har bytt varumärken på alla bokabutiker butiker och vi har ut, utsatt kan man väl säga våra våra butiker och butikschefer och butikssäljare för enormt mycket förändring mm. och samtidigt gjort det på centrala funktioner och dragit ner och, och sånt. Så att den stora utmaningen är väl att, att liksom hela organisationen ska klara av att göra väldigt mycket och samtidigt som man behöver förstå varför och att mm. det är nödvändigt och, och liksom försöka samtidigt hålla fokus på, på kunden och vår försäljning. Mm. Så ska jag sammanfatta så kanske det är just, ja, just det. Hur håller vi fokus på kunderna och vår försäljning- när vi samtidigt tar så jättemycket vi behöver Det är ju inte alls på böckerna som håller på att försvinna- utan det är bok, färre bokhandlar. bokhandlar ja, ja. Det, det är det. Och det är färre, mm. alltså vi drabbas ju också av andra förändringar mm. i hela detaljhandeln. Mm. Alltså om lokalisering mm. av butiker, centrumhandel går ner- sådana saker och vi, det gäller ju att få kunder att komma ja, till butikerna så att vi kan ta hand om dem. och ja, det gör vi ju väldigt bra. Mm. Vilka är butiker som säljer bäst? Om man säger storstäder är det Jag skulle säga att läget, mm. alltså butiksläget det det. Mm. har blivit allt viktigare. Mm. Så att ett, ett riktigt bra läge är viktigt. Och sen är det som är det är väldigt, väldigt fascinerande det är ju vilken enorm skillnad våra medarbetare mm. gör i butik. Mm. Så att har vi ett bra läge, riktigt bra medarbetare mm. som är duktiga på att ta hand om kunderna, serva dem, erbjuda hjälp, slå mm. in fina paket och så vidare. Då funkar det att driva bokhandel eller funkar mm. alldeles utmärkt. Jag har min favorit och jag får, vi får ju säga vad vi vill på den här podden. Ja. Och det är Akademibokhandeln i Odenplan. Den är kanonbra. bra mm är roligt trening. att höra. Ja. ja, superbra medarbetare. Man kan alltid fråga. Och ja. Det är verkligen subjektivt, så jag gillar det. Ja. Och därför så fortsätter jag att gå dit. Ja, ja men det är ju roligt att höra. Vi, ser ju, vi har ju verkligen fått fundera på ja. vad, vad ska bokhandeln erbjuda? Mm. Liksom, de fysiska bokhandeln, mm. vad är dess erbjudande till konsumenterna? Mm. Jo, det är ju servicen. Mm. Det är ju det personliga mm. mötet. Mm. Jag att man kan gå in och se jag skulle vilja ha en riktigt bra roman mm. och så börjar resonera och så det gör man ju inte på nätet Nej. så det är väl det som är det fysiska mötet det är så härligt precis mm. och vi ser ju nu har vi här i, i mars i år har vi förvärvat nätbokhandeln Bokus mm, så ja, den har visst, vi köpt så mm. att den kommer eh, vi att integrera på, mm. på något sätt i vårt erbjudande då här under senare, senare delen av det här året men, men vi ser ju Alltså vi ser att kundens relation till mm. de här två olika kanalerna är väldigt olika. Mm. Så att precis det du beskriver ja. är ju ett praktexempel på. När man har, ser ett värde i att gå handla i en bokhandel och få den här servicen och hjälpen. Och ibland vet man det här ska av, man det. Ja, Hur hamnade du då i bokhandelsbranschen? Jag antar att du inte startade där. Nej det gjorde jag ju absolut inte. Utan det är ju faktiskt nu de allra sista åren som jag mm. har jobbat med bokhandel och, och överhuvudtaget med detaljhandel. Mm. Så att det har ju varit en fantastiskt spännande resa för min egen personliga del mm. att få lära mig någonting helt nytt. Var börjar din karriär någonstans? Jag började min karriär för länge sedan mm. på Handelskammaren i Göteborg. Jaha. Det... Ja, det är ju krokiga vägar, ja, eller hur? I ja, åren det går och man gör massa olika saker. Då jag läste ekonomi i Göteborg, mm. internationell ekonomi där nere. Och fick jobb vid sidan om studierna på mm. Handelskammaren. Och sen utvecklades det då till ett, ett fast jobb som jag hade några år som projektledare där nere. Vad ja. roligt. Var kommer du ifrån själv? Då är du uppväxt åt det hållet. Jag är uppvuxen. Jag föddes i Göteborg. Mm. Sen är jag uppvuxen i Vänersborg. I mm. hela staden. Tio mil norr om Göteborg. Ja, just det. Så där bodde jag till och med gymnasiet. Och sen när jag skulle plugga då så flyttade jag tillbaka ner till Göteborg. Vad har du mer för någonting hemifrån som har varit värdefullt i jobbet? Och livet. livet. Ja, jag har väl alltid haft någon känsla av att man att man har lite val valmöjligheter och att man, om jag liksom ja, vill, vill göra någonting riktigt mycket så är det möjligt mm. och jag har alltid varit nyfiken och liksom gillat att prova på nya saker och aldrig egentligen varit särskilt rädd tror jag i det som man haft med jobb och så att göra utan jag har vågat Hoppa på grejer. Ja, hoppa på saker. <kör> okay. Och ta vara på möjligheter som jag har fått. Mm. Ja, men det är det. spännande att ha den där nyfikenheten. När du jobbade på handelskammaren då. Var, mm. hem, var tog du vägen sen? Eh, då, det här var alltså i slutet på 70-talet. Mm. Så att det var före internet. Och det var före väldigt mycket. Det var skrivmaskin och tippex. Det var tippex och det var såna här raderingsband i skrivmaskinerna också. Och kulor i IBM-maffiner. Ja, så var det på den tiden. Det är helt otroligt. Ja, det har verkligen gått framåt. Ja, men då... Jag hade ett väldigt roligt jobb där. För jag fick jobba med... Att söka information i stora databanker mm. som fanns runt om i världen. Som man använde framförallt inom forskning och så mm. för research. Och det fick jag lära mig där på handelskammaren. Att söka information för olika uppdragsgivarens räkning. Och det där blev jag så fascinerad av. Så det startade jag och en kollega sedan ett litet företag mm. utifrån den affärsidén. Så att vi drev ett researchföretag i ungefär tio år blev det. Okay. Så att det ägnade jag 80-talet åt kan man säga. Eh, och sen ledde det in i att jag fick jobb i, på ett förlag som förlagschef för ett litet företag som också sysslade med ja, information av olika slag. Alltså mer än informationsverksamhet, det var skatteinformation och arbetsrättlig finns det kvar? information. Eh, det finns kvar. Mm. Det, såld, det var ett SLT-bolag när jag började där och sen såldes det till. Thomson, koncernen mm. som är en internationell koncern och sen har ju de strukturerats om många gånger men de heter Thomson Reuters mm. nu. Ja, så att det var mitt första min första period som, som med egen verksamhet, det var mm. i tio år. Sen var jag faktiskt i det här Thompson-bolaget också i tio år. Det är dina intervaller. Ja, det var på den <laughs> Ja, precis. <laughs> och det var ett fantastiskt eh, lärorikt jobb, måste jag säga. Det är väl det där jag har lärt mig mest. och kom jag till, det var ett litet bolag. Jag tror vi var 15 anställda och mm. omsatte 15 miljoner mm. kanske. Och Thomson köpte det här för att ha någonting att växa utifrån på den svenska marknaden. Så att vi investerade. Det investerades mycket och det gjordes cd-skivor och sen online-tjänster. Ja. För det här var ju i den teknikutvecklingen. Ja. Vilket, vilket år är det här? Vilket det här år? är 81 till 91. Var det här i Nej, Sverige? det här är 91 till 2001. Ja. 91 till det här var i Sverige. Det mm. var i Sverige. Mm. Mm. Så jag var deras svenska dotterbolagschef. Mm. Vad lärde du för någonting tycker du? så här, Specifikt. Oh, jag lärde mig ju massor med saker. Dels dels växte bolaget väldigt mm. så att vi vi gick när jag slutade så omsatte vi väl en bit över hundra miljoner mm. och det som var det som var mest lärorikt var nog att det här var det här då ägdes av ett amerikanskt börsbolag mm. så att det var väldigt många interna processer kring Strategisk planering och affärsplanering och rapportering och sånt som ju var ett jätte. Alltså det var ju orimliga krav ofta mm. på ett sånt här litet bolag i vårt hörna av världen. Men det gjorde ju att vi som jobbade i ledningen fick lära oss väldigt mycket. Så att jag lärde mig otroligt mycket under de där åren. Alltså hur. Ja, fanns det några hinder på den här resan för dig i din karriär som du kunde runda eller ta dig förbi på något sätt? Några stopp du vet som du ja. kan få med om. Sådär. Nej men det här var ju inte alltså det, det var ju inte så mycket karriär höll jag på att säga. Eller jag fick ju det, jag, blev, jag anställdes som förlagschef på SLT och sen knoppades det av och då blev jag vd för det bolaget. Så jag var ju chef för verksamheten mm. men innehållet i mitt jobb förändrades ju väldigt mycket från att vi var 15 personer tills vi var kanske, vad var en 60 person mm. eller någonting på slutet, så att jag bytte ju jobb i jobbet ett mm. antal gånger kan man säga. På, hur gammal var du då? När, jag, var När jag fick det jobbet så var jag då 35. Mm. Då hade inte du hunnit fått dina barn ändå. Nej. Nej. Nej de kom det till. följde med det där jobbet så följde också en ny man faktiskt. Ja, vad, ja. Alltså. <laughs> vad Jag blev förälskad i min chef. Nej. <laughs> så att... <laughs> Han, ja, vi bröt båda upp från sin relation och han slutade ja, ja, han jobba. Slutade han slutade jobba far. och började doktorera. Mm. Och uh, sen fick vi två flickor. Ja. Så att, uh, var det var de åren. Det där är ju en sån där, det ska inte hända egentligen. Man ska bli förälskad på någon på jobbet. Men det hände ju ofta. Det kan ju hända, ja. Det ja. Men han slutade. Mm. Annars alltså brukar det vara ofta det här i klassiska <coughs> tvärtom. Att det är hon som slutade, ja. Eh, ja, varför blev det så här? Ja, han hade väl alltid haft en, eh, ja, en liten dröm om att doktorera. Mm. Eh, och var, hade studerat mycket och liksom mm. hade två examen och är en, sån där, en person som aldrig kan få nog av Nej. kunskap. Som sitter hemma och tittar på kunskapskanalen flera timmar idag fortfarande. Så att, eh, Vad doktorerade han i då? Han doktorerade i eh, business intelligence på ja. handels. Mm. Och du fortsatte att jobba. Och jag fortsatte att jobba. Ja. Och sen kom barnen. Ja, precis. Och det blev ju också så att han tog ett stort ansvar för dem mm. förstås när de var små. Mm. Så att vi har ju alltid liksom, ja, vi har varit två i alla Örster. roller på ja. något sätt. I föräldraskap och så vidare. Mm. Vad ty hur tycker du att det har varit? Ja, Tycker ändå att det har gått bra. Mm. Det är klart att det har varit så jobbigt i, ibland. För när man, vissa jobb man har. Då mönstrar man ju liksom på. Mm. Brukar jag säga. Det går liksom inte att. att inte leverera mm. i tid. Och sådär på vissa saker. Men det, jag tycker ändå att det har gått mm bra Tack vare att vi har haft en sån familjesituation. Mm. Så att vi har, verkligen har hjälpts åt. Och jobbade och... han mycket hemifrån? Då? Han jobbade jättemycket hemifrån när barnen var små. Helt perfekt. Mm. Så det var ju väldigt bra. Och vi hade väldigt mycket hjälp av, av hans eh, mamma också. Mm. Jo, ja, man får ju lov att se till att det funkar. Ja, men det är väl en, en av de stora utmaningarna. Mm. På något mm. sätt försöka hålla den här vardagsstressen borta. Ja. Så långt det bara går. För sen fick du ett erbjudande som ni kom iväg utomlands. Det stämmer, ja, precis. Mm. Efter de där tio åren på Thomson Reuters i Sverige så fick jag möjlighet att jobba för dem i England. Mm. Och så då är vi framme 2001. Det. Mm. Och det var ett, deras brittiska dotterbolag som behövde någon som tog hand om ett affärsområde där som sysslar med online-tjänster. När, fick, när du fick det här erbjudandet, bestämde ni direkt eller var det en diskussion? Hur, hur ska det här påverka alla? Nej, men det var ju förstås en diskussion. Ja. Eh, och det, på något sätt passade det väl ganska bra. Jag kände ju att det var dags för mig att göra någonting mm. nytt. då. Jag hade liksom haft gjort samma saker ungefär i tio år. Ja. Det var ju liksom hög tid att göra någonting mm -hmm. nytt. Och för min man passade det också ganska bra. Mm. Mm. han hade han hade precis skrivit en bok och ja, det var lite sån där uppbrotts hur gammal var era flickor då? då var de nu måste vi tänka här de var fem och sju eh, mm. så att eh, ja. gillade det var... de att flytta? Alltså, barn i den åldern, de hänger ju bara, ja. de hänger ju med och de, vi, det var ju till London vi flyttade, mm. inte om vi sa det och eh, vi fick, vi bosatte oss då i, i uh, den stadsdel som heter Barnes, där mm. Svenska Skolan ligger mm. uh, så att de gick på Svenska Skolan och det var ju väldigt, det var en fantastisk skola mm. så det fungerade ju väldigt bra. Hur många ja. år var ni där? Vi var där i två år mm. hade du någon fundering om hur det här skulle bli vad du hade för uppdrag och vad det fanns för förväntningar blev det som du hade tänkt eh, det blev väl inte som jag hade tänkt eh. som vi börjar i den ändan <skratt> det var ju alltså det, är det var ju intressant att lära ut på mm. väldigt många olika sätt och jag tror framförallt alltså jag hade ju någon uppfattning om att jag hade ganska ändå bra koll på hur den här, det här bolaget fungerade och det var ju samma koncern mm. som jag jobbade i fast det var då ett annat bolag i England Um, men det var ju väldigt stora skillnader alltså det, var ju också, det var ju väldigt stora kulturella mm. skillnader Jag tror att jag är en ganska typisk eh, svensk chef mm. Alltså som inte är särskilt kontrollerande Och ganska involverande Och man liksom räknar med att Har vi kommit överens om att vi ska göra någonting Så gör vi det och, och liksom, ja. Hur såg det ut då? Det var ju väldigt mycket mer hierarkiskt mm. Och det, det lärde jag mig så småningom. Mm. Att jag var ju tvungen att ha ett mycket mer kontrollerande förhållningssätt. Och följa upp mina medarbetare mycket, liksom mycket tätare och mycket tajtare. Annars händer ju ingenting. Okay. Så att det, var, det var ju en intressant upplevelse. Och det var, jag menar, vi hittade ju varandra mm. så småningom. För det var ju inget jag... Jag kunde bara säga, men jag brukar jobba så här, det tycker mm. jag funkar bra. Mm. Vad tror ni, liksom, kan det funka? Men de levererade inte om inte du var på Nej, i början liksom och... innan vi hittade varandra så, så var det ju så. Eh, och sen så upplevde jag också att det var en väldigt mycket mer politisk eh, miljö. Alltså politisk organisation. Man kunde fundera väldigt länge på hur man skulle framföra vissa budskap till chefer på högre nivå. Och, mm. eh, och så där så att det... Det är man ju inte heller van vid. Så alltså, vi är mycket rakare på något sätt. Här i Sverige? Ja, det är väl i alla fall... Eller i alla fall Som du gör. jag. Har du något, någon historia kring det här? Om du kan komma ihåg hur det var. <hör> Då tänker jag att det här ska jag säga nu till min överordnade chef. Och inte går inte bara att komma som här i Sverige och säga så här har jag tänkt. Alltså jag... Jag var väl inte riktigt hur jag ska uttrycka. Men det, man upptäcker ju saker. Och, alltså man kommer ju nära... Det tar ju ett tag innan ja. man liksom förstår ja. vad, det som, vad det är som händer. Mm. Eh, och jag hade också en, en chef där som jag var, väl, som var väldigt eh, orolig och ängslig och liksom ja, väldigt speciell på många olika sätt. Och det, det var väl egentligen första gången i mitt liv som jag kände att Men, den här personen går ju faktiskt inte ihop med. Mm. Jag har aldrig haft något problem med, med mina överordnade, mm. så att säga. Jag har haft mängder med chefer genom åren men det gick inte. Det här kände jag bara, nej men det här, det här funkar ju faktiskt inte. Det... Ja. den personen var alldeles för orolig. Ja, vi passade väl i alla fall inte mm. ihop, kan jag känna. Det, det var en helt annan... Och det politiska spelet var också annorlunda då. Ja. ja. Vilken förändring. Ja. Och det är ju, ja. Det, det, tog ju, alltså det tog ju inte så jättelång tid efter att... Det, var, det här var ett uppdrag. Ja, just det. Eh, och det var, men det var liksom en, ett, ett öppet avslut. Så vi kunde ju ha stannat där ja, om vi hade velat. Men, men kontraktet var på två år. Ja. Men jag kände väl redan första halvåret att det här kommer ju inte att bli långvarigt. långvarigt utan det är väl de här två åren. Och sen var ja. det också en, också en sak som också spelade in. att Det här var ju 2000 ett mm -hmm. med och Vi flyttade dit på sommaren Och sen var det den 11 september mm. Och eh, det präglade ju tillvaron väldigt mycket När man bodde i England Det var ju var och varannan dag så stängdes tunnelbanan av Och någon gång hittade de gift på stationen mm. Där jag brukade byta Och liksom, det kom meddelande hem från skolan Att vi skulle veta att om det hände någonting Så fanns det sådana här skyddsrum Och ja du vet som är också så småningom känner. Jag, men varför? vi behöver ju inte vara här. Vi bor ju i ett annat land. Ja, alltså varför utsätter vi oss för detta? Ja. Så det var lite ja, det var lite olika saker. Man lär sig uppskatta ja. saker med Sverige som man aldrig reflekterar så över. Var det när man rätt man skönt bor här. Hem då? Ja, det, var, det kändes ganska bra mm. sen efter ett tag. Kom ni tillbaka till Stockholm då? Eller? Ja, vi kom tillbaka mm. hem då. Vi hade kvar vårt hus. Uh, så att vi kom tillbaka hem. Mm. Och samtidigt, nu låter det som jag bara är negativ, det var samtidigt en fantastisk ja, det, är klart. det var fantastiska mm. år och inte minst eh, skolan, att barnen kom mm. nära varandra och vi gjorde jättemycket roligt som familj mm. under de där åren. Ja, det kan jag tänka det med, var det... Liksom, Och London är ju en underbar stad som vi längtar tillbaka till hela tiden. Ja. Så att, ja. Men det var... det var som en... Det blev inte som du hade tänkt. Och det faktiskt... Kanske låter dumt Men ibland är det bra i livet att det inte blir som man har tänkt. Ja, man får lära sig Det var urskatta. ju otroligt lärorikt, mm. ja. måste jag säga. otroligt lärorikt. Har det påverkat ditt eget ledarskap framåt? Det har, tror du? Ja, men det tror jag nog att man kan mm. säga att det har gjort det. Så de här... Eh, det blev ju en... en eh, ja, man fick ju träna mycket i, liksom i paketera budskap och inse att okej, okay, ska vi kunna komma igenom med det här så mm. måste vi ta, ta den här frågan mm. den här vägen och en annan fråga en annan väg. Och mm. <coughs> det är ju en, en... Det har man ju liksom mm. nytta av. Jag fick, fick skäl att börja reflektera över en massa saker som jag kanske inte hade reflekterat så mycket över tidigare. Det låter ju inte som att man ska, kan ta saker särskilt personligt i en nej, sån nej. där organisation. Nej. Och det är väl, alltså, så ser jag ju på ledarskap mm. överhuvudtaget. Att det är ju, det är ju situationen mm. och personen. Mm. Det är två olika delar. Ja, och ibland är det rätt matchning och ibland är det fel matchning. Ja. Jag kan ju säga att det där var ju inte rätt jobb för mig i, i England. Och jag, hade, jag har ju alltid varit... Eh, VD mm. själv. Jag har mm. haft det högsta ansvaret och här blev jag en person i en ledningsgrupp med en VD som jag hade jättesvårt att samarbeta mm. med. Det, kunde jag känna. Det, var ju inte, det var ju inte det bästa Nej, den bästa kombinationen. Och sen kom du hit till Sverige och hade du inget jobb. Jag hade ett, faktiskt ett jobb. Hade jag fick, mm. De hade ju ingen lust att avveckla mig där för en massa pengar förstås. utan Nej. jag fick ett, ett jobb eh, att flytta hem med så att säga. Så att jag, jag blev ansvarig för deras marknads- och konkurrentbevakning mm. för den här divisionen i Europa. Men det var ju jättetråkigt förstås, mm. så det ville jag ju inte hålla på med så länge. Så sen fick jag ett jobb på Liber mm. som affärsområdeschef för läromedelskoncernen Liber. Och sen fick den vd gå efter ett tag och då fick jag det jobbet som vd och koncernchef för Liber. Och du har varit vd egentligen i hela ditt yrkesliv. Ja, det har jag ju varit faktiskt. Mm. Oh. Vad tycker du är fördelarna med att ha en vd-post? Alltså det har ju, jag har ju inte haft så mycket annat. Så att det, fördelarna är väl liksom helhetsperspektivet, mm. helhetsansvaret. Som jag, det roar ju mig. Mm. Alltså jag är, jag, det roar mig verkligen. Och, och äh, försöker förstå hur saker och ting hänger ihop. Och jag har ju jobbat mycket med i förändrings... Mm. Ja, i förändringsprocesser och i förändringsresor. Mm, och då hela tiden känns det som. Ja. <skratt> ja. Ja, jag vet inte. Det är kul. Ja, det är ju det kul att <skratt> ja. saker och ting att gå framåt. Om man tänker så här på ditt... Vi har kommit nu då till Liber. Finns det några så här, massor nackdelar med sånt här stort ansvar? Tycker du? Någonting som känns... Jag har, ju all, jag, har ju, jag har ju aldrig varit rädd för ansvaret som sådant. Det kan jag säga. Det, det har ju liksom aldrig tyngt mig. Nej, utan det är en utmaning och kul. Ja, och det vet jag ju. Det, den frågan får man ibland. Men åh, oh, är, är det inte hemskt med så mycket ansvar? Men det, jag har inte känt det så. Alltså, jag, jag, eh, så. Så det har egentligen inte orat mig så mycket. Men det är väl snarare att de här, de här jobben... De, de tar ju stor plats i ens tillvaro. Mm. Jo, du sa det också. Det är som att mönstra på. Ja, precis. <coughs> och det är det. väl baksidan. Mm. Det är väl baksidan. Att, att det liksom... Eh, ja, det är ju inte 40 timmars veckor. Mm. Och nu eh, när jag jobbar i det här företaget mm. som är svenskt. Så det är ju mycket lättare än att jobba i utländska koncerner även Liber var en del av en utländsk börskoncern. Ja, Då är man ju alltid i en annan rytm alltså, mm. semestrar och mm. sådana saker och då påverkar ju det förstås mm. man får ju jobba när det, när det behöver jobbas ja, utifrån det. den miljö man befinner sig i Så att det, jag menar, det, det är väl, man kan säga att det kanske det kostar väl på en del förstås mm. Mm. Eh, om man har den typen av jobb att man är, man är alltid ansvarig och alltid ja, igång på något oh. sätt Men det finns ju med hela tiden ja det gör det ju, men å andra sidan det är ju det som har, det, är det, det är ju roligt ja. och det är ju det jag har valt. Och jag, ja, jag har väl, alla gånger jag bytt jobb så har jag väl tänkt att nu ska jag inte jobba så mycket. Och nu ska det bli så si och nu ska det bli så. Men det, det, det, blir, ja, inte så. det blir inte Nej. så. Hur länge var du hos Liber? Eh, på Liber var jag i eh, drygt tre år. Mm. Eh, och eh, hade egentligen inte någon plan på att sluta. Utan jag, det var ett jättespännande mm. jobb och jätteintressant. Jobb. Men då blev jag kontaktad av, av eh, KF som höll på att rekrytera en vd till Norstedts förlagsgrupp. Mm. Det här var 2007. Mm. Och eh, det är ju ett sånt här liksom fantastiskt mm. företag. Så att när jag förstod i den där rekryteringsprocessen att jag hade möjlighet att få det jobbet ja. så fick jag jättemycket att fundera på måste jag säga. Jag höll på att jag skulle fylla 50. Och alla liksom kompisar och sånt sa att ja, fylla 50 det är jättebra. Sen gör man bara vad man vill. Och, liksom, ja. mm. då, och då, då kände jag i magen att jag kunde inte säga nej om jag fick chansen till det jobbet. Så att då, då hoppade jag mig rätt mycket vanda faktiskt av Liber som då höll på att säljas dessutom. Men ja... Vad stod Norstads inför situation då när du hoppade på det? Då var det fortfarande så. Det här är ju inte så länge sedan. Nej, alltså det, är det är sju inte. år sedan men det var en väldigt annorlunda värld skulle jag säga. Då gick förlagen fortfarande bra. Ja. Det, fanns, det fanns ganska mycket att göra på, mm. på Liber och det var väl, jag hade ett ganska tydligt uppdrag där det hade, företaget hade vuxit genom en massa förvärv mm. och det liksom fanns ett behov av att se över hur många förlagsnamn mm. man skulle mm. jobba under. Det behövdes ett nytt affärssystem. Mm. Det behövdes, man behövde få till liksom processer och rapportering mm. och sådana saker. Mm. Det var liksom ett tydligt mm. ägarönskemål och det var ju, KF äger det mm. fortfarande och det var KFs dåvarande koncernchef som, som rekryterade mig. Mm. Dit. Så att det var väl det som mycket var mm. mitt uppdrag. Det var också mycket förändring eh, i det. Mm. Så det var några ganska jobbiga år mm. faktiskt. Som, eh, och det är ju otroligt lärorikt skulle jag säga. Mm. För, för eh, bokbranschen och inte minst förlagen är ju, även även om verksamheten, den är ju 100% kommersiell. Ja, det, den är ju liksom ingenting annat. Jag Men samtidigt det. så är det ju Mer än så. Det är ju inte bara en affärsverksamhet. Utan det är ju också en, en, finns en kulturell aspekt. Och, och ett otroligt engagemang från medarbetare. Och liksom en, man har en viktig roll i samhället. Och det är samma sak med bokhandeln som jag jobbar med nu. Att det är ju, även om det är affärer och business och vi ska tjäna pengar. Så har vi också ett annat syfte och betyder någonting i, i samhället. Som är liksom, det är viktigt att vi lyckas. Människor som jobbar nu då på, på Nordsjö, det var fortfarande vinst. Mm. Alltså när började det här att dala. Det har skett successivt de senaste åren mm. fram, jag tror 2008-2009 när vi hade den ekonomiska krisen mm. i samhället. Ja, det. Då, blev det en, en, då började det märkas. Mm. Och vare sig man var då förlag eller om man var bokhandel ja, eller så så började det märkas att det blev mer utmanande. Människor som jobbar i bokhandeln. Är det fortfarande bokmänniskor? Som jobbar i bokhandeln? Ja, som jobbar med alltså, bokförlag överhuvudtaget. Ja, bokförlag tror jag man kan säga att ja. det är bokmänniskor. Ja. Om man nu kan beskriva ja, dem så. men det är fortfarande bok. Ja, mm. och jag tror när det gäller bokhandeln och våra butiker. Ja. Så då räck, vill vi ju gärna att människor mm. ska vara fokuserade mm. på försäljning mm. och service mm. till kunder. Mm. i Första hand. Ja. Men finns det dessutom ett intresse för böcker. Ja. Så är det förstås ett stort plus. Mm. Men det räcker inte att älska böcker. Nej. Utan man måste älska och sälja böcker. Mm. Och också. För att det ska lyckas. Ja, just det. Jag tror att det är skillnad från då till nu. Att alltså, man säger att boken hade ett större fokus. Det har det med nu också. Men ja. det är otroligt viktigt med försäljningen. Jag tror att det, det är större nu. Det är ja. fokuset. Och vi har ju jobbat... Alltså vi har ju otroligt kunniga medarbetare mm. i, i bokhandeln mm. och många som har jobbat i många många år och kan jättemycket om, om, om böcker och litteratur. Men vi har ju sett att det fanns ett behov av, av, att göra dem lite mer, att, att vara liksom mer aktiv i kundmötet. Mm. Så vi har jobbat mycket med kompetensutveckling mm. när det gäller att bli mer säljande, mer aktiva ja. i många år. Vad har du fått för respons på det att man ska också bli en säljande bokkunnig människa? Ja, i början var det ju, det var ju jobbigt för många. Mm. Men det, alltså det, det är klart att det är jobbigt om man plötsligt i sin yrkesroll ja, möter helt nya krav och, och behov. Så att det handlade ju både om att, att utbilda våra butikschefer så att mm. de kan vara ledare mm. i, i, med liksom nya krav. Och sen successivt ja, se till att medarbetarna känner sig komfortabla mm. i den här nya rollen, att de får... Ja, öva och träna och utvecklas hitta sitt eget sätt. Det tror jag. Det handlar ju mycket om också. Vi vill ju inte vara stereotypa att alla gör likadant. Nej, just det. Och du har gjort många förändringar. Och när man gör förändringar så kan ju medarbetare och, och chefer och medarbetare reagera på olika sätt och tycka att jag vill inte vara kvar här. Det här är fel för mig. Och hur har ni hanterat sånt? Eller du under åren. Ja. Så, för det händer ju alltid det här med förändringar. Man matchar inte ihop. Nej, och det är väl... Det är både en... Vi har ju väldigt lite rörlighet i bokbranschen. Ja. Det, ska, det är väldigt få som väljer att gå en annan väg faktiskt. Alltså mm. för, jag tror man upplever ändå en sån otrolig tillfredsställelse ja. i att få jobba i branschen och få jobba med böcker och så vidare. Så att vi har ju en väldigt låg personalomsättning mm. eller liten rörlighet mm. överhuvudtaget. Så att... Det, det kan ju vara sätt att lösa problem mm. många gånger. Men mm. det, det, det, visst finns det sådana exempel. Mm. Men vi har ju fler som är, som är kvar. Det är ju fantastiskt. Ja. Det, att kunna få jobba med det som man då brinner för. Ja. Så lägga till ytterligare en, en säljkunskap som ja. man kanske redan hade. Ja precis. Och det är ju inte, vi ska ju inte göra krämar Nej. av våra medarbetare. Utan det handlar ju om att vara lite mer aktiv ja. i, i kundmötet. Och mm. se till att den kunskap man har kommer kunderna till, till del helt enkelt. Det är ju det det är det det handlar om och jag måste säga att vi har haft eller vi har fantastiska medarbetare som ändå är med på, på resan och jobbar, till, jobbar hårt och till mm. sig. förändringar mm. och nyheter och så här men jag tror att det, det är liksom man känner att det finns ett engagemang mm. för det man gör det vi håller på med är viktigt ja. att vi att måste lyckas ja mm. det är och norstads var på mm. många år mm några år. Det blev, vad blev det ungefär tre år sen förändrades organisationen i KF och man förde ihop Nordstedts mm. och och Så då hade jag ansvar för det ett tag tills mm. man kul. valde en annan väg. Ja. Ja. Dina döttrar, hur har de påverkats tror du av att du har jobbat ganska mycket eller mycket och brinner för ditt jobb och tycker att det är kul att jobba. Har de tagit med sig något bra av det? Ja. Ja det har de väl förhoppningsvis. Ja. De, ja, men Jag tror att de kan... Ja, de ser väl ändå att man, man liksom har... har möj, det finns möjligheter. Mm. Om man är beredd och satsa och engagera sig så öppnas mm. möjligheter. Mm. Sen jag menar det är, som jag ser det måste de ju hitta sin väg. Ja, jag har ju inga liksom, förväntningar på att de ska gå... I någon sorts fotspår, vare sig mina eller min mans fotspår, utan de ska ju hitta sin egen, mm. sin egen mm. väg i livet. Nu jobbar äldsta dottern extra i bokhandeln Såklart. och älskar det förstås, <laughs> ja, men hon har fått söka det ja. jobbet själv och, och man tycker att det är kul. Men de, det är ju verkligen så, de måste ju hitta sin mm. egen väg. Ja. Har du några favoritförfattare själv sådär? Oj, jag är ju lite, jag är periodare mm. Mm. skulle jag säga. Mm. Det, jag blir ofta så att om jag hittar en författare jag tycker om mm. så, så läser jag väldigt mycket av honom mm. eller henne. Mm. På senare år när jag, har, sen jag började jobba på Nordstedts och även nu när jag jobbar för akademibokhandeln då känns det ju viktigare att läsa de svenska författarna, mm. måste jag säga. Det, så jag läser ju mycket svenska författare mm. och kanske mer än vad jag gjorde förr. Men jag har alltid, alltid läst mm. uh, jätte, jättemycket. Mm. Nu, i, nu är det ju påsk ja. som vi började med här. Så nu har jag med mig Margot Axelssons ja. uh, senaste ja. bok. Som Spännande. jag har haft liggande hemma ja. och tittat på mig här i några veckor. Och ja. längtar efter att få ägna några timmar åt här i ja. påskhelgen. Ja. Ja, verkligen. Det är ju, för mig är det ju, det är ju avkoppling. Mm. Att och, läsa. Ja, mm. få funka in i någon riktigt bra bok. Ja, det är skillnad att läsa och titta på film och serier. Ja, det gör jag jättelite. Jag läser ja. när jag har en chans. Det är det. skönt, för det blir ju ens egen, egna bilder ja. som kommer då, och ja. man skapar och närvarande är närvarande det man gör. Precis som du man bara sjunker bort ja. och så, kan ja, man helt, flera timmar. Ja, helt underbart, mm. och jag kan liksom jag har, jag har alltid massor med böcker som ligger förstås och väntar på att bli lästa, och jag kan gotta mig åt dem både före, under och mm. efter på något sätt, när man Läser du parallellt som många gör? Man har flera böcker på gång. Inte romaner Nej. och skönlitteratur. Mm. du läser jag en i sänder. Men sen mm. läser jag ju ofta mycket annat samtidigt. Alltså facklitteratur mm. och sådär har jag, har jag ju alltid... Har du alltid läst sen du var barn? Ja. Vad läste du för någonting då? Kommer du ihåg det? jag kommer ihåg när jag var riktigt liten då läste alltså då läste man ju sager mm. och jag kommer ihåg och pappa läste Claes Klättemus ja. när jag var liten, det var det första bokminnet jag, jag har och sen så läste jag ju jag menar det var ju Astrid Lindgren mm. och det var Kittyböcker ja, det och det var på gymnasiet så läste jag mycket science fiction mm. och mm -hmm. ja Sen läste man ju tolk i min uh -huh. Sagan och ringen då. De var ju stora när jag gick på gymnasiet. Och ja, jag vet. När jag hade gått ur gymnasiet. Då, då gick jag till bokhandeln och blev medlem i bo en bokklubb. En uh -huh. månadsbok. Det var en ja, sån där det. liksom. Nu är jag vuxen. Nu uh -huh. ska jag vara med i en bokklubb. Um, ja, och då läste man ju allt möjligt. Nej, uh -huh. men jag har alltid, mm. alltid läst massor. Och det har varit en blandning av enkla däckare mm. som man klämmer på en, fly en flygresa ja. eller bara liksom funkar in i eller lite mer krävande avancerad litteratur som är kvar i kroppen på den en vecka mm. kanske när man har läst ur en, ut en bok så att det ja, jag tycker det är, helt, det är helt fantastiskt med böcker ja, det är det. Ja, verkligen, verkligen så härligt hoppas böcker alltid få finnas kvar i, bo alltså i bokform ja. tycker jag det är jättehärligt att, att ha dem på bokhyllan och, ja. och plocka lite och det är supermysigt. Hur tror du att utvecklingen kommer att se ut och framåt här med e-böcker och vanliga man säger, pappersböcker? Ja, jag tror ju att de här formaten kommer att leva vid sidan av varandra. Ja. Att det finns, alltså jag kan ju se jättestora fördelar med e-böcker. Mm -hmm. eh, Säg att man blir intresserad av det tänkte jag faktiskt göra, ägna lite tid åt nu i, i påsk. Mm. Nu pratas det mycket om Amazon, att de är, Nej, är. på väg in på den svenska marknaden Nej, det och det har ju skrivits mängder av böcker. Mm. Om dem. Mm. Eh, så det tänkte jag försöka läsa någon under påskhelgen mm. också här nu. Mm. Och då är det klart det är ju jättebra att ta fram min läsplatta. Ja. Och ladda ner en e-bok då. Mm. Det är ju, tar har, inget... du läst, har du läst på läsplatta? Ja det har jag gjort. Hur tycker du att det är? Nej, men Jag tycker att det också går bra. Ja. Alltså. Det är lite olika ja. behov. Nu reser jag inte så mycket i jobbet. Nice. Men hade jag rest mycket så kan jag tänka mig att jag hade läst jättemycket ja. på läsplatta. Mm. Det är en vana såklart ja. som allting annat. Och sen kan väl jag tycka att när jag läser så läser jag. Då är det mm. rätt skönt att inte läsa på en Ipad eller någonting Aj, så. sånt som är uppkopplat. Mm. Där man också kan kolla mejlen mm. eller gå in på Facebook mm. eller vad det nu är. Utan när jag läser då läser jag. Och det är ju en stor fördel med, med papper ja, då Att man inte är och, och, och så fortsätter man ja. det är så man ser lätt hur långt man har kommit mm men jag ser det, det är nog olika behov och olika situationer mm. jag tror precis som ljudböcker ibland mm. passar det att lyssna på en bok istället för att läsa mm. och det tycker jag är så bra att det finns olika för man har olika förutsättningar lyssna, höra, titta och <gör> ja. det kan tillfredsställa alla personer ja visst och absolut det är super super bra och tillgängligheten mm. är ju en jätteviktig mm. fråga, det är ju både e-handeln mm. alltså nätbokhandeln mm. har ju gjort otroligt mycket för tillgängligheten mm. Alla dessa miljoner boktitlar som nu finns. Tillgängliga för oss alla var vi än bor. Och i liksom alla situationer. Och e-böckerna är ju också fråga om tillgänglighet. Så jag tror ju liksom att alla de här kanalerna och formaten kommer att leva vid sida vid sida. Och så gäller det att vi gör allting på ett så bra sätt ja, som möjligt. Precis. Så att vi kan tillgodose alla kunders behov och intressen. Hur ser det ut med jag blir nyfiken ja. Ja. Alltså med inbundna böcker och pocketböcker, mm. det är stor prisskillnad såklart. Ja. Vad är det som säljs mest? Pocketen har ju blivit ett jättestort mm. format mm. i Sverige och det har, ju inte, det har ju gått ganska fort. Ja, jag förstår det. Och många, många böcker kommer ju tidigare i pocket än vad de gjorde tidigare. Först, mm. först kommer ju originalutgåvan som mm. man säger som inbundet mm. format mm. och det, fram Det är ju framförallt de böcker som man ser har en lite större kommersiell mm. potential. Och lite större spridnings Eller större förutsättningar mm. till spridning som kommer ut som pocket. Men de kommer ju ganska snabbt nu. Mm. Bara efter några månader, ett mm. halvår. Och eh, vi vet ju att många, många läsare... Det finns många läsare som bara läser pocketböcker. Mm. Mm. Särskilt yngre personer. Ja, de köper så. bara pocketböcker. Så ska Lätt man nå dem läsa. så måste, måste böckerna komma ut mm. i det formatet. När skedde den här förändringen? Alltså för när jag har läst jättemycket. Jag älskar att läsa. Men då var det precis inbundet. Sen gick det ju så lång tid. Ja. Innan. När skedde den förändringen? Det här... ja, att de kommer ut ja, tidigare. Det jag tror att det har, skett, det har skett mycket bara de senaste två, tre åren. Ja. Tror man kan säga. Uh -huh. mm. För det går otroligt snabbt tycker jag. Det här att Först kommer en bok och så är det Det är nästan direkt. Vad har uh. ni för bäst säljare inom Akademibokhandeln? Eh, Oj, oh, jag tror... Såna där som Det varierar ju också väldigt uh. mycket hela tiden. Så böcker är ju aktuella, mm. kortare och kortare... Mm. Tid mm. som ju är en utmaning också Hotels för hela branschen. Ja. Nu är ju den jag ska läsa i ja. POSK. Ja. Michael Axelsson är väl en av dem ja. som säljer bäst just nu. Mm. Det varierar ju också över tid. Alltså det kan ju finnas veckor eller månader när det är några enstaka titlar som tar en jättestor del av marknaden. Om du tar i Slattanboken ja, till det. exempel. Den var ju otroligt dominerande ja. en tid. Stig Larssons millennium mm. dominerade ju länge, länge. Väldigt mycket, mm. vad ska vi ta med 50 nyanser mm, som kom förra mm. året hade ju, var ju också otroligt dominerande under några månader. Mm. Just, just nu, den här våren, mm. ser vi ingenting som drar så. Det utan det är mera det. bredden. Okej. Vad är det för <coughs> typ av böcker vi köper mest av? Eller? Är det romaner? Är det... Är det, det? Det, det är romaner, det är... Däckare, den fangen är ju fortfarande stark. Alltså ja. underordningslitteratur, däckare är ju fortfarande starkt. Eh, Lena Anderssons har, just... eh, har ju sålt väldigt bra. Mm. Så att det, jag skulle, det, alltså det är ju väldigt, väldigt, väldigt blandat. Ja, det, ja. Så att det är inte bara en Nej, det är mycket fang, blandat. Hundraåringen ja. har ju sålt mm. jätte, jättemycket. Mm. Och den här bo, boken om Ove, alltså det var väl ingen ja, som det. trodde att den skulle... Just blir en det. sån framgång som den blev. Det är ju det som är roligt med den här branschen. Man vet ju aldrig. Mm. Alltså vi vet ju inte vad vi kommer att sälja om ett år. Nej. I stora volymer. Utan det, det ska ges ut. Och det ska mm. tas emot av, av kunderna. Mm. Ges det ut fler böcker idag generellt? Sett? Ja det skulle, ja, det kan man säga. Mm. Det ges ut fler böcker. Mm. Mm. Så det är ju också en. Det är, ju, det är både en fördel ja. och en utmaning ja, förstås. Att, ta att nå igenom. Ja, och för utgivaren att nå igenom bruset. Och vi kan ju inte ha allt i våra fysiska butiker. Nej. Och där är ju nätet fantastiskt. Mm. För där har du ju verkligen allt. Jag pratade just med någon som sa att jag ger hellre ut min bok själv. Mm. På eget förlag så jag får styra det här själv. Och så får jag bestämma hur det ska gå till. Ja. Istället för genom ett förlag. <gå> Vad är det för fördel att ge ut ett förlag? Eh, ja, det finns väl många fördelar. Mm. Dels eh, så kan man ju, se, alltså blir du utgiven på mm. ett förlag? eller ett förlag som, som vill ge ut din bok? Vilket ja, ju inte är självklart. Nej, verkligen inte. Eh, så då har det ju liksom passerat ändå ett, ett nålsöga rent kvalitativt. Mm. Då har ju de gjort en bedömning mm. av, av, av boken och, och ser att den håller en viss... Eh, Ja, kvalitet ja, och, och liksom höjd. Då mm. är någonting som de vill sätta sitt varumärke ja, bakom ja. om vi ser det på det sättet. Mm. Och sen så mm. eh, har du väl passerat nålsögat så får du tillgång till förlagets kompetens och service. Mm. Och det är väl, det kan man säga det är inom två områden. Mm. Dels så får du en, en förläggare mm. som jobbar med dig i den kreativa processen mm. och du får en redaktör som hjälper till med språk och, och liksom handling till, och så vidare. Det är väldigt olika ja. hur mycket sån hjälp författare behöver. Ja, just det. Men det är ju en, en viktig, en, en viktig mm. sak som förlagen bidrar med. Och sen den andra sidan är ju det kommersiella, marknadsföring, införsäljning till återförsäljare, mm. och det är en PR ja. och så vidare, som är ju en, jätte, en jätteapparat. Hur lång tid tar en sån här Resa från det att man blir antagen med sitt manus fram till man har, överhuvudtaget har fått ut något på mark. Oj, det beror ju då på hur färdigt det mm. är. Vad ska man säga? Det tar väl aldrig under ett halvår i alla fall. Men det är ändå ganska snabbt. Ja, och sen kan det ju ta betydligt längre ja, tid också. Men ja, det tar ett tag. Mm. Har du haft några drömmar själv? Några att skriva något litterärt ja. eller och Nej, det har jag faktiskt aldrig haft. Jag, har, jag skrev en fackbok för många här en sån sedan tillsammans med en kollega. Vad men handlade den om då? Den handlade just om det jag jobbade med då på mm. 80-talet. Mm. Om research med hjälp av mm. sådana här databaser mm. och så vidare. Så att det var en fackbok som sen blev lärobok på IHM och mm. sånt. Där. Så den sålde några tusen ex. Men ja, var kul. Ja, verkligen. Och nu då, framtiden inom akademibokhandeln. Mm. Hur ser du på den? Ja, den är, den är spännande och uh -huh. utmanande förstås. Uh, 2014 ska vi gå med vinst. Uh -huh. Det är första gången på väldigt många år. Kul, bra. Och jag, nu är vi ju bara i april. Uh -huh. Men uh, jag tror verkligen att vi ska klara det. Uh -huh. Och det är en jätte, jätteviktig milstolpe för oss. Uh -huh. uh, och sen har vi då köpt nätbokhandeln Bokus. Så att vi håller på att jobba nu med våra strategier och ser hur ska vi nu mm. ta nästa steg. Hur skapar vi en, en framtidssäker mm. bokhandel där vi är i de kanaler där kunder handlar, erbjuder de format konsumenterna vill ha och så vidare. Så att Okej, det är anpassning och avkänning av marknaden. Ja. och matchning. Ja. Har ni dragit ner medarbetarantalet under den här tiden? Ja, det har vi gjort. Mm. Det har vi gjort under 2013. Mm. Dels har vi jobbat i flera år faktiskt med att anpassa arbetstiderna mm. i våra butiker. Mm. Och sen har vi också, i och med att vi slog ihop en bokhandelskedja med en annan en akademibokhandel med ja. boka så fanns det ju i centrala funktioner två marknadsavdelningar, två inköpsavdelningar och så vidare. Och det, det behöver man ju inte. Mm. Så att vi har gjort stora neddragningar det här förra året. Mm. Har det varit en smärtsam process? Ja, det är det alltid ja. skulle jag säga. Ja. Vi, vi, vi försökte göra det så bra vi, vi kunde. Mm. Så att vi, eh, affären gick ju igenom då i januari 2013 mm. och då hade vi informationsmöten med alla medarbetare under januari och då sa vi direkt att när det här året är slut kommer inte alla som jobbar här nu att jobba här. Nej. Det vet vi, men vi vet inte vilka det är. Men vi lovar att senast i jag tror vi sa april eller maj, så ska alla få veta. Så mm. att vi, hade, vi satte ett, ett tydligt mål och en mm. tidpunkt som vi sedan mm. jobbade mot. Och sen så lovade vi också att vi från företagets sida skulle göra vad vi, vad vi kunde. Mm. Alltså, vi hade ju inte pengar och var jättegenerösa ja, förstås, det. men vi, har ändå, vi kunde hjälpa till med... Lite stöd i, i form mm. av att man fick träffa ett konsultföretag. Mm. Och, och liksom få hjälp och komma vidare med, med CV. Och lite, en del, man träffades både i grupp, då, de mm. som skulle sluta, och individuellt. Vet du hur han kått? Det är lite blandat. Mm. En del har fått nya jobb, mm. en del har börjat studera. Mm. Och några eh, söker fortfarande. Mm. så att det ja. mm. och Jag tror ändå att vi, vi hade den processen. Vi var ju också en situation där vi behövde att de som visste att de skulle få sluta Just. vi behövde ha kvar dem kanske ett halvår i mm. företaget. Så att vi försökte göra processen så bra som mm. möjligt för dem men också för kollegorna i övrigt. Ja. Och jag tycker att det har varit faktiskt helt otroligt hur folk har jobbat på och varit lojala och ställt upp för, mm. för bolaget. Mm. Och det har nog ändå känns bra liksom både för de som fick gå och de som äh, är kvar det, det ser ju ut så här nu för tiden, oh, ja, men det det har gått länge men man får <coughs> hoppas också att att ni får vinst, att företaget får en bra omstart eller vad man ska säga, och att överhuvudtaget det lossnar i arbetslivet ja. oh. och att vi får en skjuts nu på hela ekonomin och anställningar och bolag. så att vi får... Ja, verkligen. Och inte minst att de unga får, ja, får en fot liksom fastnare i arbetslivet. Det tror jag det är, ju jätte, jätteviktigt. Ja, det är jätte, jätteviktigt. Om du tänker nu, har du några tankar eller råd till blivande ledare, tänker jag? Eller ledare som är i en ledarposition? Vad kan man tänka på? För du har jobbat så länge som ledare. Ja. Och du har varit med om både ris och ros har vi hört. Ja. Och drammar som inte blev som du tänkte. Och nu ja. är du vd för akademibokhandeln. Ja, vad ska jag säga? En, en sån där reflektion som jag vill ha gjort. Är att man alltid får försöka se på sitt jobb. Att se vad, vad är det? Alltså mm. vad, vad är, vad är, vad är, i vad består mitt uppdrag mm. nu? Mm. Så att nu... Nu är det 2014. Mm. Vad, vad betyder det och vad är det för akademibokhandeln då? Mm. Vad är mitt, vad är mitt uppdrag är nu? Vad ska jag göra nu? Mm. Vad ska jag fokusera på? Mm. Det kan ju vara helt annorlunda än vad jag fokuserade på för ett halvår sedan. Mm. Ofta är det ju så. Och sen att man på något sätt också hela tiden känner efter. Är det här jag? Är det något jag vill göra? Något jag kan göra? Mm. Och sen tror jag ju att ledarskap handlar ju väldigt stor utsträckning om att göra det möjligt för. Alla andra att göra ett bra jobb. Och mm. göra rätt saker. Mm. Och det. Ja, då får man försöka fokusera på det. Mm. Ett område som jag känner är, man aldrig gör tillräckligt. Det är ju när det gäller kommunikation. Mm. Och liksom dialog. Mm. Det har jag väl lärt mig mer och mer och liksom använder mer och mer som mina redskap mm. men jag känner, samtidigt som jag gör det så blir det ännu mer, känner man sig ännu mer otillräcklig på något sätt. Det är något som jag grubblar mycket på mm. alltså hur, mm. ja, hur man ska jobba med de frågorna mm. på ett bra sätt. Vi träffas några gånger i olika sammanhang och jag har tänkt så här att vi verkar ha en förmåga att inte vara så känslomässig utan vara mer logisk i dina beslut. Det tänkte jag på när du pratade då på det här ledarprogrammet vi hade. Hur har du lyckats göra med det? Alltså hur kan du hantera det? För många gånger blir det känslomässigt. Och det är svårt att leda när man är för känslomässigt. Ja, men jag är väl. Ja, jag menar det så tror jag nu att jag är en ganska analytiskt lagd mm. liksom person. Mm. Och jag har väl ändå. De organisationer som jag har jobbat i och de jag har lett- så har det ofta var, varit högutbildade mm. personer mm. som har jobbat där. Och man har varit engagerad och man liksom vill någonting. Man har en egen drivkraft. Och då blir ju det på något sätt också mitt redskap. Mm. Att, att vi måste, om jag nu tycker någonting mm. eller vill någonting- mm. så måste jag ju kunna motivera det på ett sakligt sätt- mm. Och jag har ju inte mycket personlig prestige. Alltså jag är inte... Det, det driver ju mig inte. Så att det underlättar väl på något sätt. Alltså det här icke-känslo... Det du kallar för icke-känslo... Ja, ja. icke alltså jag känner mig ju... Jag, jag upplever ju själv att jag ändå är väldigt känslosam, Och mässig ja, mm. och... Men jag menar, jag är inte den som kapar och skriker. Ja, ja. Mm. Eller... Man vet vad man har för ledare. Dråkar med mm. folk i onödan. Mm. Alltså jag, alla, jag tror ju att människor går till ett jobbet för att göra så bra ifrån sig mm. som man kan. Ja. Och ser utifrån sina mm. förutsättningar. Mm. Och man har uppfattat sin roll och vad mm. företaget behöver och så vidare. Så att det är väl... Jag har väl du den där bra förmågan då. när Att gjuta olja på vågen när det blåser. Och man kan lugna ner situationer. Ja men det tror jag Det är ju det alltså, är det. särskilt när det är mycket osäkerhet ja, Som, ja. Vi lever ju i otroligt mycket osäkerhet Hela tiden Då blir ju det Det blir ju chefernas roll då, att Okej okay, nu är det det här vi fokuserar på Det här vet vi inte Hur det kommer att gå Det får vi hantera sig eller så, nu eller då Eller vad det nu är fråga om Att man har, Vi lägger ju ganska mycket krut Alltså på planering Och, och Ja, alltså underlag och går igenom saker och analyserar alternativ och räknar och håller på. Så det gör ju ändå, så vet man ju att i långa loppet blir det ju aldrig som man har sagt. Men vi har ju ändå någon sorts kontroll över det vi kan ha kontroll över. Och det tror jag ändå att det är en liksom, ja vi gör hemläxan. Och det gör ju att vi som chefer står lite stadigare och också kan hålla i så att säga när det, när det blåser. Och innan vi slutar, vad är det roligaste med din bransch? Oj, ja, men det är väl det här att vi håller på med någonting som ändå är liksom berikande. Det, det är ju, och det är ju en förmån att få jobba i en sån, mm. i en sån bransch och i sådana företag. Att man, det känner jag ju också när jag är ute i butiker och möter kunder. Att liksom det, wow, det här är ju så häftigt och så roligt och så viktigt. Nu har vi inte pratat om barnen du och jag. Nej. Men det är ju också något vi brinner för. barns Läsande mm, och att barnen vet. ska få en chans att liksom upptäcka mm. böcker och litteratur. Mm. Och vi har vårt lilla läsborgar Jag vet inte om vi har Nej. pratat om det. Vi, som lanserades, vad kan det vara? Det är väl ett par år sedan mm. nu. Så att, det vänder sig just till de här små tjejerna och killarna som håller på och läser. Och knäcker läskoden mm, ja, just det. Eh, Och då har vi ett litet kort man kan hämta i butiken. Och sen... Går man hem och läser fem böcker och det kan vara från biblioteket eller böcker man har hemma. Eller mm. om man vill handla i bokhandeln mm. är man förstås välkommen. Och sen när man har läst fem böcker så attesterar någon vuxen och så är man välkommen till butiken. Och så får man hämta ett litet metallmärke. Åh, bra. Och så läser man fem mm. böcker till så finns det en, ett i en annan kulör och så finns det en tredje också. Vilket bra initiativ. Och vi har delat ut eh, över hundratusen läsbörjarmärken till tappen. barn. Så att du kan ju tänka dig hur många det är ändå som ja. har fått lite stimulans ja, och, och så. Så det är ett, en sån där grej som känns så, Super så fantastiskt roligt att få ja. jobba med. Jag mm. en stor glädje. Och det har varit så roligt att ha dig här idag ja. och prata tack. om din framgång och ditt liv. Tack för att du kom hit idag. Ja, tack så mycket Lera. Tack. tack.